трьохкутньої рани. Щось зашаруділо знову в зелених хащах. Вінсент хотів уже покинути Франсуа і вхопився за зброю, але в тій хвилі в десятьох кроках від нього з'явився Дюваль. Дюваль підніс револьвера і, не переводячи духу, випустив всі шість куль те місце, де шелеснуло гілля. Щось зашеродило ще раз, хлюпнула вода і щухло. Не спиняючись ні на хвилину, мов робітник коло верстату, діваль вийняв нову пачку і вігнав її в револьвер. На цей раз він націлив у головорізів. Минуло кілька секунд століть. Поволі він знизив револьвера і раптом спокійно заховав його в кобору. Тим часом Вінсент, стримуючи те, що підкотилося йому до горла, видобув з торбинки пакет вати, висмикнув шматок з кулак завбільшки. Покрутив його в руках і застромив жахливу дірку на грудях Франсуа. Не виживе, похмуро й рішуче сказав, підійшовши дюваль. Коли ви навіть вирізали отруєну тканину, він все одно помре від рани. Вперед. гукнув Вінсент несамовито і семеро потюпали далі. Надвечір Франсуа привезено в оселю. Кілька одвічних баобабів, величезні банани над бамбуковими хижками. Коли наблизилися до першої халабуди, Вінсент увійшов. Було порожньо, ніби вимерло. Він послав старигана шукати людей. За чверть години той повернувся, розмахуючи руками. Негри не хоче давати їсти. Каже, нема чого їсти, розповідав він. Тоді Вінсент, перепорочивши Франсуа і негра Дівалеві, пішов сам. Він проминув кілька халабуд, зайшов у скрайню з протилежного боку. Вона була порожня, недогризки бананів валялись долі. Овійшовши в халабуду, він ліг долі, розсунув трішки тростини в стінці і зустрівся очима з якимись чорними блискучими баньками. Справою одної секунди було присунуте крізь шпарку револьвера. «Іди сюди, собако!» наказав Вінсент коротко. Негр виліз під бананового листу та з'явився в халабуді. Не кажучи ні слова, Вінсент оперезав його нагаєм. Ще раз, ще раз, негр заскавчав, мов побитий собака. Щоб зараз таки всі були тут, наказав Вінсент і для ясностей ще раз виснув перед носом бідолахи нагаєм. У першій халабуді на покошеній траві лежав Франсуа і марев. Червоно гарячі плями на щоках змінилися на жовті жахливі смуги. Він почав кричати качався по траві, схоплювався на ноги. Довелося його зв'язати. Тіло його було гаряче й сухе. Вінсент лежав коло нього. Негр сидів долі, схрестивши під собою ноги. У кутку мертвим сном спав Дюваль. Негр стиха продовжував розповідати казку. Щось зашароділо в гіллі, і горіх упав і просто на голову собаці. Собака заскавучав і подався геть а Келепа в тій самій хвилі ухопив Леопард. Він просто чи не сказився з радости, і, не давши Келепові сказати слова, кинувся прям всем додому і прибіг, аж захекався. Собака не встиг отбігти далеко і побачив, як Леопард заховав Келепа в свою нову торбину. Його мучила совість, і він міркував, як би йому направити діло на добре. Треба було хоч що врятувати Келепа. Це було ясно. Та як це зробити? Тут собака не міг собі дати ради. «Піду я до чарівника», – подумав він собі, і пішов. Чарівник був вдома і дав йому раду. Він приніс кілька довгих ланцюгів з нанизаних черепашок, силу великих і малих дзвоників і всяке приладдя, що дзвенить і дзеленшить. Цим ділом він обвішав собаку так, що його не можна було і впізнати. Потім він оперезав його ще бубном, і дав йому паличку до рук. Коли він його так устроїв, він сказав, «Тепер сідай і слухай мене уважно. Ти підеш зараз, такий, як ти є, до річки, і сховаєшся там очки. Швидко вони прийдуть по воду, бо я знаю, що в леопардах вдома немає води. Коли ти їх здаля побачиш, то приготуйся стрибнути. І коли підійдуть ближче, вистрибнеш, почнеш гавкати, Труситись і стрибати, мов скажений. Тоді ніхто не відважиться ані сам лев набрати води.